Ja, men välkommen hit idag, Neta Trygg. Mm. Tack så mycket. Varsågod, och idag ska vi prata om dig enbart i den här podden Nyfiken på. Mm. Och jag är jättenyfiken på dig, även om jag har känt dig i flera år. Och du har ju några verksamheter idag som rullar på. Vad ja. gör du? Vad jag gör just idag? Ja, va? alltså vad är dina verksamheter? Jag har två verksamheter mm. som är igång idag. Det ena är Summit som mm. är konferensanläggningar och även för kontorsgäster mm. som vi inte kallar kontorshotell utan vi kallar det för Your Space. Mm. Och Summit består av fem stycken anläggningar utspridda i Stockholm. Och de är ganska speciella för de är inte lika varann. Nej och det är väl det som är meningen... Mm. Jag är ju en väldigt personkemisk människa. Mm. Och eh, alltså min önskan då har väl varit att eh, du går till... Alltså du, tittar runt på de olika mm. samvittanläggningarna. Och en tanke var väl först kanske att är du på Söder så hoppar du in på den anläggningen mm. på Söder. Men även om du bor mm. på Söder så kanske du känner sig... Men T-House, där känner jag att mitt hjärta... Mm. Kän, alltså det känns bäst att sitta där mm. och jobba. Då åker jag dit. Så att... Eh, det tycker jag... Ja, men som jag sa... som jag är så personlig av mig... Så är det kul... Så ge inte kunden... Så ge vår, alltså man, jag vill ju ge kunden vad kunden behöver. Mm, mm. Och vet, sen har man... du en verksamhet till. Ja. Mm. Och det är en stiftelse som heter Tre barnen. Uh -huh. Som jag grundade 2010. Och som har... I, alltså egentligen de två senaste åren har vi satt ordentlig fart. Mm. Och det är min dotter Olivia som är generalsekreterare. Så att man kan säga så här att det är familjen som har grundat stiftelsen. Mm. Och det vi, vad vi gör där, det är, allt är ju i våra egna erfarenheter. Mm. Att vi vill inte att någon ska behöva uppleva det vi har upplevt. Och det var då. Att vi, att jag levde med, eller de, vi, familjen. Mm. Barnen hade en pappa och jag hade en man som utvecklade sjukdomen alkoholism. Mm. Och precis det som vi försöker förmedla med Trygga Barnen så... Han ragglade inte och han sluddrade inte. Men han fick ett förändrat beteende. Mm. Och det märker vi när vi får fram det budskapet mm. så får vi väldigt mycket telefonpåringningar, mejl... Mm. Alltså folk känner igen sig. Vad gör Trygga Barnen för någonting? Ja, vi gör, alltså vad Trygga Barnen gör. Mm. Vi hjälper barn och ungdomar. I alla åldrar. Vi, alltså vi har sagt upp till 25. Mm. Och vi är väldigt noga med att vi vill att de här barnen ska få terapeutisk hjälp. Mm. Alltså inte bara sitta och prata självklart. Ska mm. de, de kommer till oss och Men vi gör epitul. terapi. Ja, mm. för att, alltså vi anser att det är väldigt viktigt att bryta. Mm. Alltså, det är en norm som har funnits i Sverige i, i alla år och nu är, alltså, jag är väldigt tydlig med att du måste gå i terapi mm. och kanske också för att jag själv det tog så lång tid för mig innan jag förstod och jag kan ju bli lite så här för ivrig ibland mm. och känna, men, nej men herregud mm. liksom, du behöver inte ta lika lång tid för dig som det tog för mig nej. så lite grann förändra världen och göra det lite fortare mm. genom att berätta om våra egna upplevelser mm. så vi har nu Två kvällar i veckan eh, aktivitet, alltså aktiviteter för barn och ungdomar mm. i olika åldrar. Mm. i Stockholm. I alltså, än så länge så är vi. Vi vill mm. vara duktiga där vi är, ja, så vi är stationerade i Stockholm. Mm. Och jag vill verkligen betona så att vi hjälper alla. Mm. Spelar ingen roll var du kommer ifrån, men det har blivit lite grann att, vad kan jag säga så här att Olivia, vi bor i mm. eller bodde i Uppsala, mm. Olivia gick i Viktor Rydberg. Och, och, och stiftelse kan man säga fick väl den här upps alltså farten när hon ställde sig upp och berättade. Mm. Alltså hon var ju jättemodig mm, att våga säga jag. det här. Och, och det var ju för att jag hade fått reda på min terapeut att jag var tvungen att ta hand om mig själv för mm. att kunna hjälpa mina barn. Jag tvingade Olivia, vi kan ju prata med henne, jag tvingade henne att gå i terapi. Ja, just det. Hon blev lite full i skratt nu efteråt när hon berättar. När hon går ut och pratar <laughs> att hon åkte till sju olika terapeuter och jag satt utanför bilen och väntade. Så allt, det är det som är så bra, ja. Lena. att Vi har gjort det så vi, mm. det finns ju en helt annan förståelse. Varför om inte sju olika terapeuter? För att innan hon hittar så mycket person. Så mycket innan hon rätt person. Ja, och framförallt så visste ju inte jag vad den terapeuten skulle kunna. Nej. Att det är anhörigproblematiken mm. som är så viktig. Mm. Så hon prövade så här gestaltterapition. Ja. <laughs> allt möjligt. Mm. Och då av allt det vi gör så blir saker bättre. Så nu har vi byggt upp en... En portal med, med alltså de tio bästa, dukt, mest duktiga terapeuterna mm. i Sverige. Mm, och det finns inte så många för att Nej. de kan inte den här problematiken. Med medberoende och anhörig problematik. Och, ja. mm. och sen så har vi något som vi kallar för tryggstund. Mm. Att vi en kväll i veckan så är alla välkomna att bara antingen sitta och chilla eller softa. Mm. Eller få hjälp med läxlesning. Var håller ni till någonstans? På Ballalla 124 har vi ett jättefint kontor. Mm. Och det är också det är bra. Det är liksom rätt, du vet, nära tunnelbanan, mm. nära bussar. Lätt för barnen att mm. komma och lätt att parkera mm. om du kommer med bil. Mm. Och sen har vi någonting som jag är väldigt stolt över. Det är trygg hand. Mm. Att vi, med den kunskapen vi har, att mm. vi följer med barnen. Till SOS och till polisen mm. och till olika myndigheter. Mm. Och där får vi användning av... Vi har ju sagt så här, att vi har två ämnen som mm. vi verkligen... Eller två, två saker som vi kämpar för. Det ena är sekretesslagen. Mm. Och det är att vi vill att de som arbetar och använder den ska få mer kunskap. För mm. den används inte på rätt sätt. Nej. Och det andra är, vi kallar det för gränslandet. Mm. Att vi anser inte att du alltid är myndig när du, eller vuxen när du är 18. Mm. För att om du har haft det jobbigt så ja, det är det så olika. Så att, att, och det har också med kunskap att göra för den som sitter där på andra sidan bordet och ska hjälpa dig mm. och kunna se det. För att i Sverige och, och många länder så blir det ju, när du är i där du är myndig, mm. så blir du ju behandlad mm. efter det. Mm. Och det de, de här barnen kanske inte ens förstår. Mm. För de har haft det så rörigt ja. och stökigt hemma. Och sen också av egna erfarenheter så har vi eh, skapat eh, vad ska man säga frizoner så vi det här tycker jag är väldigt gulligt. Alltså vi firar trygg jul mm. Trygg påsk och trygg midsommar. Och det gör vi alltid ett par dagar innan själva. Mm. Liksom den dagen. Mm. Så att vi kan ju förstå att alla barn kanske inte bara kan säga. Nu är inte jag hemma på julafton. Nej. Och då får de ta med sig en, en, en frisk anhörig. Och det är också för att de ska kunna komma tillbaka till skolan och säga. Åh jag hade jättemys i mm. Hur stort är det här problemet i Sverige med föräldrar som dricker? Ja, det är nog bra mycket större än vad jag innan, alltså innan jag mm. förstod att jag levde i en sån här miljö så hade jag ju inte en tanke på att någon kunde vara alkoholist liksom. Vi levde ju såhär, det var ju fest varje helg och det var flera middagar i veckan det mm. var ingen som tänkte på att oj, hej hon dricker vi lite vin. Jag kommer ihåg alltså under en period så jobbade jag, jag jobbade ju på en annonsbyrå Mm. Och där var vi, vi, då när jag var yngre, jag var ju ute själv mm. två, tre kvällar i veckan på Café Opera, Och det stod så här gästtabletter på mm. receptionsdisken när man kom. Alltså det, mm. Så nu efteråt när jag mm. har fått den här kunskapen så kan jag ju se vilka som har problem. Vad är det för kunskap du har? Alltså jag, har ju lär, jag har ju gått på mm. anhörigkurser. Mm. Mm. Och på eh, Nej, det, ja, det är för anonyma alltså. Ja, det, jag fick, alltså När jag fick den här bra terapeuten mm. som hjälpte mig så gick jag flera gånger på öppna A-möten. Mm. Jag fick inte prata, men jag fick sitta och lyssna på mm. de här algoristerna som berättade. Mm. Och det, det är det vi vill förmedla till alla politiker och alla socialkontor och allt för det att Det finns bara ett sätt att lyckas hjälpa alltså, både vuxna och barn i Sverige. Det är att de som jobbar med de här människorna mm. Är bättre rustade med rätt kunskap. Mm. Alltså Olivia får ju höra nu när hon kommer. Hon också. Bara för att tala om vad Trygga Barnen mm. gör då. Så är Olivia ute och föreläser i skolorna. Mm. Och på företag. Mm. Så vi är ju för lite för lite folk än. Vi har mm. precis fått en fantastisk kvinna som hjälper oss mm. nu med sponsringarbete. Och sätta vissa plattformar. Och så anställer vi en tjej till nu som hjälper och avlastar henne till tar hand om aktivitetsgrupperna. Men det här med kunskap. Ja. Vad är det för kunskap du har fått? Som du har idag Aha. ser jag. Vad är det för kunskap man behöver som Du måste person? veta att en alkoholist är en sjuk människa, Det är mm. en sjukdom. Mm. Och att du måste ta hand om dig själv först. Mm. Du kan inte hjälpa en alkoholist. Kan, alltså, jag trodde ju jag menar jag... Köpte hemvin hem vin för att det skulle vara lugnt hemma. Hur jävla idioter som jag var. Jag stetade undan. Mm. När mina barn ringde hem och sa att jag men pappa dricker. Nej men det är ju väl inte. Det är onsdag då kan man få ta krasin. Mm. Alltså hela tiden. Alltså jag bara gjorde det liksom. Sopade för honom för att det skulle vara så trevligt hemma. Ställde aldrig några. Alltså, det blev aldrig några konsekvenser. Utan det första jag gick och fick terapi själv. Mm. Fick lära mig hur en alkoholist fungerar. Och vad jag skulle göra. För... Hur fungerar den då tycker du? Jag tänkte, det är säkert jätte många som ja. hoppas det kommer lyssna på det här. Ja. Och kanske själva sitter i den här situationen. Ja. då onsdag ett glas vin? Jag vill väl ingenting. Och middag och vin varje helg. Så ja. där har ju vi det. Hur ser man då att det är ett problem? Nej, men jag tror att du ska. Vi pratade ju faktiskt. Om det här och känna med magen. Ja. Och jag tror att vi kvinnor kanske är väldigt. Duktiga på att det känns i magen. Mm. Och vi måste bli duktigare på att lyssna på de signalerna. Mm. För jag gick ständigt och hade ont i magen. Mm. Hade jag gått till någon. Hade jag hittat en duktiga terapeuten mm. redan. När jag hade ont i magen. Mm. Så kanske hon eller han hade sagt till mig. Hur, du, hur har du hemma? Mm. Förstår jag alltså mm. det här. Och, och, och att jag. Alltså hur, jag träffade den här duktiga terapeuten mm. ändå. Och han sa till mig, du måste gå hem och sätta gränser mm. till, till Hans. Han måste välja mellan familjen och alkoholen. Mm. Vet du, tre gånger gick jag på det. Jag gick hem och sa till honom, nu antingen slutar du eller också flyttar vi. Mm. Ja men, åh jag älskar dig så mycket, jag lovar att jag ska sluta. Mm. Ja, och så gick det så här tredje gången. Då hade jag tur och hela tiden har jag haft barn som har, alltså mina barn har hjälpt mig. Mm. Det är tack vare dem som jag, alltså min kärlek till dem och deras kärlek och tillit till mig och även till deras pappa mm. gjorde ju att jag vågade för att sista gången det här är så knasigt egentligen för då satt han hemma och det var så synd om honom och det var jag som fick ut men gå ut ikväll är det, det var så här, förr i tiden så fanns en sån här resumébar mm. så här, för reklamfolk mm. och då jag är mer eller mindre tvingade ut honom dit mm. sen för den här kvällen är så viktig på något sätt mm. som jag tror folk kan förstå då ähm, ringde det redan halv tio i min telefon. Och då var det han som ringde. Då hörde jag att han var berusad. Mm. Och då var mina barn. Alltså även min vuxna dotter som inte bodde hemma. Var hemma för att Olivia skulle ha prov. och, och Så de skulle hjälpa henne. Och förhöra henne på läxor. Och, och, hon och hennes pojkvän var det då. Då ringer han och är berusad. Och då hör jag mig själv säga. Kom inte hem. Ta in på hotell. Men vad tror du? En kvart senare så stannar en taxi utanför. Mm. Och han kommer in. Och er, alltså det är första gången. Så här, för att han var aldrig. Alltså han var inte så här som du tänker en alkis. Nej, utan var så här finberusad. Ja precis. Alltså han kunde ju han sluddra inte. Mm. Eller något, men då, då kom han in. Och bara satte sig så här i fotöljan. Och jag bara kände. Nej Aneta. Någonting hände i mitt huvud. Så att jag, bara, jag vet inte hur det gick till. Men jag fick honom att gå upp och lägga sig och det hade aldrig hänt tidigare. Jag verkligen pekade med hela handen. Upp i sänkkammaren. Det slutade med att Ida sov över hos oss. Olivias stora syster. Mm. Och jag sov i gästrummet. Alla grät. Mm. Och sen eh, på morgonen så sa jag bara det att eh, nu drar jag. Mm. Så jag tog med mig Olivia och det här var tror jag då en om var to torsdag kväll som det var bara så på fredagen. Mm. Så var jag borta över helgen. Hos, jag bodde hos en kompis. Hos min dotter och sådär. Och sen är det så sjukt. För att. Eh, när jag kom hem sen på söndagen. Då var han hemma. Och det var då jag fick den här kraften. Liksom, att nu Varsågod. Det var att gå liksom. Mm. Så att det är, men, men det är en lång historia. Alltså gjorde han det då då? Ja alltså då. Eh, gjorde han det. Men, men inte för så många dagar. Utan det Nej. kom en brytning. Sen när jag när han, när han verkligen drog. Och då var det, då det var så dramatiskt. Mm. Liksom att han bara försvann. Han gjorde allt för att ja, Och sen i hela. Alltså det, med facit i hand. Det jag gått igenom. Och mina barn. Så kan jag säga så att det var. Åt, nästan åtta års helvete. Krig. Ja, ja. alltså han gjorde, han gjorde allt utom att slog oss. Mm. Och det är det som jag tycker är så viktigt. Att det är ingen som kan. Alltså det här respekten för mig själv. Mm. Mm. Det är ingen som kan slå mig på fingrarna. För jag har upplevt det här. Mm. Och jag är väldigt noga med att säga mm. att det jag säger. Mm. Säger jag av egen erfarenhet. Mm. Och då blir jag ju väldigt trovärdig. Mm. Så sen får ju var och en välja. Vill du göra som jag eller vill du inte göra det? det... När du fick den här kraften. Och verkligen att nu går du härifrån. Mm. Kom man aldrig tillbaka sen? Jo. Alltså det tog ju åt. Alltså det det tog, var då den här åtta år Ja, och så tog det fyra år innan vi gjorde, kunde göra mm. bodelning. Och det är också det här som jag hjälper mm. till med idag. Så alltså mm. fort det var så här när vi skulle skriva mm. på, då bytte han advokat. Mm. Men alltså, för att tala om det här med kunskap. Mm. Så hade jag ju en sån duktig terapeut mm. Som bara, du vet, jag, jag tror jag pratade med honom fyra-fem gånger mm. om dagen. Mm. Och han gav mig sån här kraftord. Mm. Gå upp på din platå. Mm. Så jag hade det ringande mm. i mitt huvud. Och när jag var väldigt rädd. Det var några gånger när han gömde sig i trädgården. Och jag stod inne i huset. Och ringde terapeuten. Och så bara hör jag honom säga. Agneta, gå upp på din platå. Och då bara jag blev liksom hulkad. Mm. Alltså jag kan inte förklara. Men det är, jag kan fortfarande. Liksom, om jag blir ledsen för något eller är för något. Så ringer det fortfarande. Det ger mig gå upp på din kläpp. Mm. Och jag tycker det är så viktigt att det här. Inte bara göra för mina barn utan jag måste liksom för min mm. egen... Vad gjorde du uppe på din platå? Vad hände när du kom upp där? Jo men det var då jag fick den här kraften att bli stark inför Olivia. Mm. Och mina barn mm. förklara varför jag har agerat mm. som jag har mm. gjort. Och framförallt, alltså vet du, det kom en råstyrka. Mm. En av gångerna så var det min syster som skulle komma. Och då var hon i trädgården och stod och gömde sig. Jag glömmer aldrig det här. Hon kommer att gå på gången, vi bodde i huset då. Mm. Och när jag ska öppna dörren för henne- och släppa in henne så kommer han springande. Men jag kan tänka dig- att jag med den kraften- lyckades stänga dörren- med honom på andra sidan. I och för sig kanske han hade druckit- så att han kanske inte var så stark. Fast man har ju mer styrka än vad man tror. Ja, och det är det jag tycker helt plötsligt. Vet, alltså jag kan säga idag så. Jag säger till mig själv varje dag. Jag kommer inte bära en enda jävla matkasse till. Du vet när, Efter det här med skilsmässan flytta- han om allt flykten ja. själv och vi hade liksom inte lite grejer. Och för han var så här den som har mest när man dör och vinner. Ja, och förvara hans saker och var jättenoga med att det skulle vara rättvist med allting. Så känner jag bara så här, nej, jag jag ringer ryska posten. Eller mm. <laughs> att jag orkar inte. Ja, nej. Hur har du orkat med det här mentalt i hela livet? Jag vet inte jag kan säga så här, Olivia är lite arg på mig för att jag det är därför jag tycker det är så viktigt att folk förstår. Jag gråter faktiskt en liten stund varje dag. Och mm. Olivia kommer bli tokig nu. När jag säger det här. Men får man säga. Men du ska ju gå i terapi. Vi, vi, Jag har ju haft en pappa som har dött. Mm. Jag vill ju att du ska må bra. Ja, men, alltså, jag har gått och träffat flera olika terapeuter mm. på grund av det här. Mm. Och det är att jag kan fortfarande inte riktigt förlåta mig själv. För att jag inte lämnar Hans tidigare. Alltså att jag är utsatt. Alltså nu börjar jag för att du inte lämnade honom tidigare? Ja, för att jag har utsatt mina barn för det här. Ja. Men hur skulle du ha vetat? Nej, men jag säger det. Jag du visste ju inte. Nej. Det men det är därför jag blir så ivrig när jag träffar mm. någon. Mm. Både man eller kvinna. Mm. Som lever med någon som dricker. Mm. Men varför ska ni... Om ni väljer att leva men tänk på barnen. Mm. Och det är därför jag blir så Vad sträng. Vad händer med barnen, tycker du, i en familj där det är alkohol? Ja, alltså det, de har, det kan ju vara fyra roller. Du vet, de kan bli clown, de mm. kan bli den här bara inåt, mm. vända. Det är alltså olika mm. mönster och mm. hjälten och rebellen och allt det här. Mm. Och Ida var nog väldigt mycket den här rebellen mm. liksom. Olivia var den här tapet. Nej, clownen var hon. För mm. hon var alltid, ingen märkte något i skolan. Mm. Hon var alltid glad, hade jättemycket kompisar och, och hon var så gullig mot alla. Så det är det som vi kan se idag. Mm. Och det är så sjukt inne på vet till dig. Alltså det här så lyssnade jag på P1. Och då var de tvångstankar. Mm. Det är jättevanligt att du får det. Ja visst. Och det är också det här. Kunskap. Mm. Det var intervjuer av en professor. Mm. Som jag ska ta kontakt med nu. Mm. Efter. För det är väldigt många som vi. Alltså, jag kan ju själv märka så här. Att jag kan få sådana här. Jag som aldrig haft såna mm. saker. Kan, när jag sitter i bilen. Men herregud stängde jag av plattan. Mm. Men. Vet du, alltså jag tror att min styrka är, för att tala om mig själv mm. som entreprenör, mm. att jag har alltid vågat be om hjälp. Mm. Och jag har haft förmånen och, och tur kanske att ha människor som är duktigare än vad jag själv är. Mm. Jag har runt omkring mig, för jag, jag är stolt över det. Att Oj, när man träffar någon fantastisk och vad häftigt vill du vara i mitt mm. nätverk, mm. det är bara helt fantastiskt. Mm. Så att när jag har träffat... Dels hittar jag en då den bästa terapeuten. Mm. Som fanns i Sverige för åtta, tio år sedan. Och sen eh, så har jag träffat så här specialister. Professorer och allting. Och speciellt en, ett, ett barn som vi hjälpte. Som fick hjälp av en, en jätteduktig terapeut. Som var specialist på tvångstankar. Mm. Och det är det här, Vad jag försöker säga med det här är att... Var den gäller så är det faktiskt väldigt bra att jag har lärt mig hur jag tror att jag kan och jag ska hantera mm. en alkoholist mm. som jag kan sätta in, alltså det mönster kan jag sätta in i allt mm. och jag tror vi pratar om det ja, det, det ja. att sätta gränser mm. det är det. Alltså, har någon nära dig mitt tvångstankar mm. är samma sak mm. alltså det är jättesvårt att säga så här om du ska, vill stänga den där dörren 70 gånger för att du tror mm. att det, att det mm. händer något men om du då som anhörig till den personen efter första gången säger nej mm. och ser hur dåligt den här människan mm. mår då får du tänka så här du hjälper den människan så mycket. Hur jobbigt det än är. För det finns bara det sättet. Mm. Och samma sak så är du ju med en alkoholista. Alltså mm. Men du måste ju också komma dit. Hur det... kom det så att du träffade Hans? Alltså vad fanns det för dragningskraft där? Hur är du uppväxt om jag säger så? ja men Jag är ju att tänka. Alltså, ingen... det var ju, vi hade ju, mina föräldrar var väldigt sociala. Mm. Och jag har verkligen pratat med mamma. Varken min mamma och pappa mm. lever längre. Men eh, jag tror min mamma tyckte att det var lite kul att dricka, mm. eh, drinka, det var ju mycket sådär. Hon mm. jobbade på Aftonblad mm. så det var mycket sådär. Och min pappa var ju kriminalkommissarie mm. så det var en jäkla ordning och reda liksom. Och jag frågat alla, fanns det någon i vår släkt som hade mm. den problematiken? Och det finns det tydligen inte. Men däremot så var jag eh, väldigt strängt uppfostrad. Mm. Alltså eh, väldigt såhär, du vet. Eh, nu är för sig jag så gammal. Men då var det så här. Passa om maten går från bordet. Det var aktuellt halv åtta. Så har man ett knäpp så åkte man från vardagsrummet. Och sen träffade jag. Jag har levt väldigt så här. Jag har inte varit någon så här busig tjej. Jag har varit väldigt så här lugn. Så att jag har mitt äldsta barn med en kille som jag träffade när jag var jätteung. Och sen höll vi ihop i tio år. Och sen träffade jag Hans. Och jag tror att det var... Från att jag var den här duckiga flickan mm. så kommer den här hippin in, in i mitt liv. Mm. Jättesnygg, långt hår. Liksom så här. Ja, och jag bara fölkade, kanske. Ja, väldigt mm. spännande. Och jag kan säga att hade jag haft lite bättre kunskap så hade det kanske blivit annorlunda. För det var ju jättemycket droger. Mm. Men jag fattade aldrig det. Mm. Alltså, jag kommer ihåg att jag var på Bruce Springsteen här 1975. Så var Bruce Springsteen i Stockholm på konserthuset. Mm. Och jag och min mamma jobbade då på afton. Mm. Så jag fick ju så här när brandmannen inte gick. Mm. Jag fick, så fick jag också. Ja, ja. <laughs> och då var jag där med ett helt gäng. Mm. Och det var de flesta runt omkring mig. Mm. Det plötsligt försvann halva gänget. Då var de ute och kräktes på Hötorg. För de var så höga på någonting. Och jag fattade ingenting. Nej. Och, det, och jag kan ju säga så här, jag hade aldrig rökt. Jag hade aldrig druckit whisky. För jag var 25, 75. Men gammal var då. Då var jag... 24, du hade att... aldrig sett det här? Nej. Visste inte vad det var? Ja, men jag läste att pappa i kriminalkommissar ja. i ordning och reda. Då studenten... Alltså, verkligen ja. så här du vet. Jobbade alltid på somrarna. Tog hand om min mormor. När du träffade Hans... Om du tänker tillbaka. När, nu i efterhand... När mm. först, alltså, nu när vi tänker med din ja. kanske. När kunde du då ha förstått att han hade ett alkoholproblem? Du såg ju inte det då, men om du skulle titta tillbaka nu med din kunskap. När skulle du ha förstått det? Jag tror att han... Med den kunskap jag har idag så skulle mm. jag kanske redan förstått det när jag träffade mm. honom. Att han hade en beroendeproblemati. Vad var det för signal då? Vad är det för något du säger? Ja, men lite grann så här bekräppelsebehov, du vet. Alltså det är jättemycket... Alltså det är svårt att sätta fingret ja. på det. Men lite... Du talar inte om för mig vad jag ska göra. Alltså du vet, lite såna här... Inte elakt, men... Han var inte, alltså mm. inte elak då. Han var väl jättefantastisk. Mm. Men. Eh, jo. Nu är jag precis. för när vi Jag kan säga så här. Jag hade kunnat se det här. Men det hade jag nog inte sett med den kunskap jag har förrän. Då bodde vi. Det här var ju då för. Vi, vi flyttade in i huset på Ekebyvägen 81. Och så bodde vi i England. Några år. Och jag tror att han utvecklade den här sjukdomen mm. i England för där var det ju faktiskt Gino alltså, mm. han kunde inte ta bilen för det gjorde man inte då mm. tog man kommunal så var det och då kunde man dricka gärna för lunch och så gick man till pubben efter jobbet mm. och sen hade vi kompisar på Sverige hela tiden som bodde hos oss ibland och det vet du var det vi inte maten så jag kan säga så här hade inte vi bott i England och jag tog körkort väldigt sent jag tog körkort i England och jobbade inte och körde barnen till skolan jag hade Lika lätt. Det hade kunnat hända mig. Mm. Men jag vad jag ville komma till. Men tror jag är det så att det kan hända vem som helst? Ja, alltså det är ju ärligt. Mm. Men du kan dricka det till en alkoholism. Mm. Du kan göra det mm. också. Under lång, lång, lång tid. Om du dricker. Liksom man tränar ofte. upp sig. Ja, upp sig. man tränar ja. upp sig. Men en, en tecken. Och det kan vi skratta åt idag faktiskt. Det är att när, när vi... Uh, jag kommer inte ihåg exakt när det var men det var vi hade flyttat hem till Sverige så det var väl mitten på 90-talet mm. eller något sånt där när vi hade middagar så var Hans alltid den där så här perfekta världen mm. och det hällde upp vin mm. men han drack ju liksom du vet om vi hade hunnit kanske vårt så här en ett hansblad ett, ett, ett, tred, tred. ett tred, oh. så hade han druckit upp sig mm. och han var så tjävla alla tyckte men gud vilken fantastisk man då. har han serverade alltid mm. för det var för att han själv ville ha det. Så hans glas var tomt. Så han liksom skätter runt i alla. Så så fyller han på sig. Det är det där är sådana där små tecken liksom. Mm. Och sen tycker jag att dricka innan. Om vi skulle gå bort på middagen. Då mm, dricker han innan. Så det var alltid innan. Mm. Smygdrickandet då. bland han på med sånt också? Nej så han var såhär du vet. Han drack såhär ni såhär. Ja han var liksom det. en taxi typ. <gör> <så> att, <gör> och jag menar jag. Alltså du vet om jag inte tänkte. Mm. Nu efter jag kan. Nej alltså han han kanske hade en whiskyflaska vad heter de här små vad heter det här? Jag fick, plunta. fick plunta i garaget I don't know mm. men det som var skönt det var ju att han ändå hade det blev negativt för Olivia av två anledningar för att hon red ju Och det var så också, hästen är den bästa terapeuten har man det hemma skaffa en häst ja eller hon, ja, eller hon. Mm. så hon var ju mycket i men han fussade aldrig så hon mm. var ju jättebesviken på honom mm. Och det kan jag ju vara väldigt glad för. Mm. Att han sattes in i bilen. Mm. E, och när han hade, och så, det fanns ju en viss heder. Alltså. Hur har du orkat? Du har drivit upp Summit. Alltså fem anläggningar. Och du, när startade du dem? 1900... Alltså Summit startade jag 1998. Hur har du orkat med det? och driva upp de här företagen som du gör mitt i den här? Jo men det kanske jag blev sjuk också. Det är det som jag varnar andra för. Jag blev ju den här duktiga flickan. Mm. Så att jag jobbade bort min... Alltså jag var jätteduktig och det gick bra. Och jag hade ju hjälp. Mm. Jag hade ju... Alltså, lite team och så. jag hade ju vd och... och. och, och jag var ju vd själv ett tag, mm. men när jag insåg min begränsning så... Men det är det här lite grann. Som men varför du min, sjuk? Jag misskött... Alltså jag, alltså jag hade en som blev lunginflammation. Jaha. Och bara liksom kände inte efter så hamnade på sjukhus. Mm. Och det är ju det här som jag varnar andra för. Mm. För det gjorde ju... Genom det så gjorde jag jätte illa mina barn. Speciellt Olivia som var så orolig för att det skulle hända mig något. Mm. Och det tycker jag är det största. Om du har någon i familjen som det har hänt något allvarligt med... Så är det ju den friske förälderns ansvar. Att ta ansvar för sig själv. Mm. Alltså komma tillbaka till där. Du måste ta hand om dig själv för att mm. kunna hjälpa andra. När du blev sjuk var det efter Hans hade dött. Och Nej det var, under, alltså, det var under de här terroråren. Mm. Alltså det vet ringde. Vi hade ju. Han hade jobbat i reklambranschen. Vi hade bytt telefonnummer. Han ringde Telia och manipulerade. Så de fick våra telefonnummer. Alltså jag tror jag, att sönder. Innan jag liksom. Fick riktig hjälp. Så var jag ju fortfarande så här. du vet att telefonen ringde mm. så ville jag ju se mm. om det var han. För jag på något sätt, även om jag inte ville, så ville jag. Mm. Alltså huvudkorkad. Nej, det, ja. det är Man blir ju kontroll. Om det indras i någon manipulation. Man blir ju sju. Ibland vet när jag klickar på gästmattan ja. så här, och så ringde det. Så jag har ju kört så här jättemycket <laughs> och, och vet Ja, jag vet inte. Förstör saker, tappat, mm. jag har ja, verkligen varit vimsig. Du har ju pratat ganska mycket nu, eller flera gånger, om ditt dåliga samvete. Men vad är du stolt över då, i ditt liv, med dina barn och dig själv? Vad är jag stolt ja. över? Och glad över. Att jag hade, mod, alltså, att jag hade ändå den driften, mm. att våga lyfta luren. Mm. Det första jag tror jag ringde, det var en sån här... Ah, mm. Ja, att jag hela tiden har vågat fråga. Mm. Och eh, jag menar, det är ju varit lite jobbigt för mina grannar. För någon som har frågat mig hur jag mår. Då var det direkt... Ja, ah, det är jättejobbigt att ha en alkoholist. Och det. Mm. Det är så här, och det var ju också terapeuten mm. som sa till mig så här. Att, säg som det här. Ja, inte bara det. Han sa så här att om... om det är någon som alltså, Om du träffar dina ja, kompisar. Ja. Så säg till dem så här. Om du... Vill veta hur det är så tar en halvtimme. Ja, Eller också säga hej så ses vi en annan mm. gång. Och det gav mig också den här mm. kraften. Jag sa ju det till många av mina vänner. Och många av vänner har varit fantastiska. Mm. Jag vet att jag har sagt vid några tillfällen att det var inte så många som förstod. Och det förstår jag ju nu. För att jag, hade inte, alltså, jag förstod inte ens själv. Så att jag kan inte klandra någon. Mm. Utan snarare tvärtom hoppas att det jag säger... Ger dem kraft att se mm. omgivningen. Och sen är jag jättestolt att jag fick den här hjälpen. Så att jag, och hade, alltså, jo, det låter hemskt att säga. Men jag är stolt över att jag är egenföretagare. Mm. Hade inte jag haft egen företag, mm. eget företag hade inte jag haft råd. Och låta Olivia gå i terapi. Låta mina barn resa. Alltså, kunna ha den här bästa advokaten. Mm. Alltså, jag tog ett beslut att inte prata med Hans. Då, så Allting gick via advokaten. Mm. Och jag kan ju tänka sig ibland. Fan, tänk om jag det gett de där pengarna till mina barn istället. Mm. Men samtidigt så gjorde jag ju det som. Mm. Hade jag fortsatt haft kontakt med Hans. Mm. Så hade det tagit kanske 16 år. Äh. Förstår du? nej Ju vi... förr desto bättre. Ja, och, jag menar, och, jag menar, och det kostar pengar. Mm. Idag när du träffar kvinnor eller män som mm. lever med en partner som är då säger alkoholist fast det inte märks mm. eller alkoholist vad är ditt tips till de här partnern de här som lever med en alkoholist ja, men, ring den här alkoholkapellen Ja. Alltså det är det första jag säger. Det blir aldrig bättre. Nej. Mm. Och sök hjälp och mm. du måste tänka precis så här som jag fick, det rådde jag fick. Mm. Det handlar om dig själv för att kunna hjälpa dina mm. barn. Och bry, kan vi hjälpa så att bryta bryter Har du pländen? sett några fall då där alkoholister har tillfrisknat och kunna fortsätta i sina familjer? Ja, faktiskt. Mm. Och jag är jätteglad för det. Mm. För det jag har tänkt så här själv att oj, men det är därför det är så viktigt att veta att om mannen eller kvinnan som är alkoholist mm. åker in på behandlingshem mm. och kommer hem, om inte den som är inte är alkoholist och barnen. Om de inte får terapi. Så det, är där, det är då det blir skilsmässa. Ja, det, ja. Ja, det är därför jag säger att det är så viktigt. Det finns bara ett hjälpmedel. Mm. Det är terapi. Men det är så viktigt att det är rätt terapi. Det här Hans då, som aldrig var en slagskämpe. Satte andra är i dig. Alltså mentalt. Om har var en taskig person. Så dumma grejer. Du vet, ja. Jo men alltså, jag fick ju jobba på min självkänsla. Mm. För han då, innan han försvann. Mm. Då, han tyckte då, han jobbade inte så mycket. Så han tyckte att vi skulle göra saker och Han var ju väldigt mål om att vi mm. skulle vara tillsammans. Mm. Och jag ville ju inte vara hemma. Så mm. jag hittade ju på 70 anledningar. Ja, det är klart. Och jag hade möte. Då fick jag ju höra just det här. Men då är det ditt företag. Varför ska du vara inne i stan på möte klockan åtta? Mm. Jo, men för att det är Ja, och inte vara och för var Alltså han tyckte ner dig. Han tyckte ner mig mm. så jättemycket. Och det är faktiskt... Därför jag egentligen skulle vilja byta ord på... Vi har, på, på Summit har vi ju inte... Det heter väl så här... Conference Manager mm. eller så. Ja men det är... Jag vet inte, sen har ju... Vad vill du byta ord på? Alltså konferensvärdena ja, för mig, eh, det är fortfarande lite grann så här... Rött skynka. Ja. ja, lite uh -huh. rött skynka. Så nu heter... Vi har engelska titlar mm. på Summit. Som i och för sig kanske knäppna i ett svenskt företag. Men Summit är ju ett engelskt namn och, mm. Vi ska ju vara annorlunda, mm. så då kan vi ju få vara det. Ja, just det. Men det är det här, jag, jag träffar jättemånga kvinnor som har gått igenom det som jag har gått igenom mm. och inte kommit ut där jag har kommit ut. Och jag vet att Olivia är jättebra på också säga till mig att jag kan bli lite för mycket. Mm. För att jag vill att det, du vet så här. Gå nu. Ja, jag är verkligen så. Här. Mm. Och då så är det bra att jag har människor som jag litar på som, mm. för jag lyssnar ju, mm. fast inte folk kanske tror Nej men jag tror man här, som du har en sån här egen erfarenhet och vet att ja, i väldigt många fall så kanske det inte blir, alltså det blir inte bättre. Du måste jobba med dig själv, förändra mm. dig och ta vara på ditt liv och dina barn och inte låta dem fara så illa om inte den andra personen kan det. Mm. Men det här är ju förenat med så här skuld och skam och dåligt samvete och allt möjligt. Man kan ju inte lämna någon. Men jag det är synd om den personen den dricker då, kanske många tänker ja, det är bättre ja. sen stackan han eller hon har det inte så lätt och, vet, det är massor med olika problematiker där tror jag ja men du kommer ju tillbaka med ja. kunskap de här ja. vårdnadstvistarna ja. där vi vill utbilda varför vi anser det är så mm. himla viktigt att många barn väljer en den sjuka mm. för att de är så rädda som du säger, mm. det här faktiskt ska hända någonting och det är där de som står där och är domare och åklagen. Mm. De måste ju vara duktigare än patienten. Mm. Ja visst. Och säga jag är ledsen. Du kan inte vara hos din pappa just nu. Utan din pappa eller mamma måste ta ett ansvar. Och se till att de tillfrisknar. Och sen kan du komma tillbaks. Mm. Och sen tycker jag att. Kanske du har ett ansvar som har den här fantastiska styrelsebalans. Mm. Ja visst. Ja och som jag tycker är så himla härligt. Och det är att. Eh, om man pratar styrelse, kanske. Select, nu vet jag inte, men jag skulle, det är en grej som jag mm. hade skulle vilja ha hjälp med. Som jag fick mm. efterforska själv. Det här med ja. Du vet, om du går in och sitter i en så kanske man ska kolla. Mm. Aha, vaha, hur ser ditt äktenskapsföredrag så alltså, Då kan man ju indirekt, utan att peka ut någon, mm. du kanske hjälper den mannen eller kvinnan på vägen. Mm. Om det skulle hända någonting att han eller hon blir psykiskt sjuk eller mm. blir alkoholist. Mm. För du vet aldrig vad som kan hända. Och jag tycker det är liksom egentligen, finns det några, det finns ju faktiskt några rätt kompetenta, mm. både män och kvinnor i det här landet. Många. Många. Mm. Då skulle vi kanske mm. vara lite duktigare på att ta hand om varann. Absolut. För jag, alltså det här sociala nätverket, det, det har ju du och jag pratar mm. om. Och jag säger ofta oftast att jag, jag träffar ju så himla mycket unga mm. människor idag. Jag brukar säga så här, om du sköter dig och mm. har ett socialt nätverk, behöver du ingen CV. Nej. Nej, men det är lite, Nej, men det är verkligen så. Det är, det är idag en CV mm. på något sätt. För att, vad har du fått in den här starka drivkraften ifrån? Att driva de här bolagen, driva igenom en skilsmässa i åtta års helvete som du sa. Vad har du för driv? Vad får du den ifrån? Jag kanske vara medberoende då. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att jag är frisk skratta, nu. Nej, men det måste vi. Ja det måste vi också göra. Nej, men jag tror att eh, min mamma. Hon har ju alltid jobbat. jobbat mm. alltid. Och hon, jag, jobb, jag fick faktiskt direkt efter studenten. Mm. Så fick jag jobb på Sveriges Radio. Mm. Och redan då jobbade jag. Liksom, även, alltså jag fick jobb på Sveriges Radio för lag. Mm. Hos en fantastisk människa som heter Allan B. Jansson. Mm. Som har översatt alla Tintinböcker. Jag hade ju en fantastisk chef. Mm. Och redan då var jag egenföretagare för programkopior. Eller mm. hette det på mm. den tiden. Var en eget företag i Sveriges Radio. Mm. Så jag jobbade själv. Mm. Och skötte allt det där. Men sen då så när jag startade mitt första företag. Som hette Ladies Bureau. Ladies Bureau. Ladies, väldigt rosa. Det var ju då det första bemanningsföretaget. Mm. Och det oh, var så. God, vad roligt. Ja du ska få se det brevpappret. Mm, det är liksom Bureau. en tjej i svandum. Och, och han cd-kvist det du var det. Alltså här är så ja. roligt. Då var det Stefan Skog som var projektledare på Hall Det var en av våra första kunder. Och jag eh, hade liksom Och kom med fakturan. Och lämnade den väldigt särskild. typ två minuter efter vi hade avslutat uppdraget. Så går jag dit personligen med fakturan. Alltså Stefan, han skrattade nog om han får höra. Han bara så, det kanske är vargpäls. ut på Men vi har alltid haft kul. Och, då, och genom Ladies Bureau, mm. det var så jag kom in på Brimfors. Mm. För att vi, då lärde vi känna ja. Brynfors och vi var himla duktiga. Mm. Så vi, ja men i alla fall så att, jo, och då. Så, det så var säger var mamma, också. Ja, men det här mm. är så lustigt hur, med tanke på föräldraskapet. Mm. För min mamma blev så arg. Hur kan du säga upp dig från en fast tjänst och starta eget? Mm att hon var så orolig mm. och även fast hon då jobbade på att och hade liksom, men det var väl socialdemokratiska som mm. då socialt mm. och sådär. fast hon, ja. men äm, så att faktiskt jag kan säga utan att ljuga jag brukar nästan en gång i veckan titta upp så här mm. Där ser du, ja, men, alltså, <laughs> du det, mig. det har varit min drivkraft mm. det här liksom jag ska visa att jag kan ja. Eftersom jag var så strängt upp, du vet, komma tillbaka till det här. Så du har haft Ladies byrå, kom till, sent i Brindfors. Ja. Vad gjorde du på Brindfors? Allt. allt. Jag var inte vd, jag var inte copywriter, Nej. jag var inte art director. Men allt annat? Ja, och det är det som är grunden, tror jag, till både Inhavsend och sen och ja. Och ja, just det. Och sen ska jag, jag har ju en kompis, jag hade ju en partner i både Inhavsend, i både Ladies byrå- mm och mm. Inals och Sammit och sen köpte vi ut varandra mm. så vi har ju varit två mm. och varit väldigt olika mm. så vi har ju varandra väldigt, väldigt bra Vad var ja. Inals för något? Bemanning och rekrytering Be Aha, okay. och det var ju det som var så roligt att jag fick ju alltså när, jag, när vi startade Inals så fick jag med mig Brimfors ett helt år mm. och skötte administrationen mm. och så att lite grann så här det måste vara skicklighet men alltså nej mm. eller så alltså, jag har haft tur mm. Jag träffade en, jag var ju på iq seminarium för mm. två veckor eller en vecka sedan och då pratade de om bloggare ja. och då var det en känd som heter Josefina Dahlberg som bloggar på Modet, mm. som hade gått ut och berättat att hon var en -alkoholist. Mm. hon har aldrig fått så mycket alltså bra mm. feedback, mm. men hon berättar så sjukt att, för jag tror att det här hela Instagram är döden mm för de flesta unga människor. Mm. Och jag märker ju det nu- att det är många av mina kompisar nu. Alltså man, du orkar en viss period. Mm. Och sen om du kanske har något väldigt bra budskap. Mm. Men hon sa det att hon får tillskickat till sig- stora korgar med sprit. Från, du vet, spritleverantörer. För det är den billigaste marknadspengen. Då slänger mm. hon ut ett Instagram- när hon står och håller en drink i handen och skriver- och det här var det mm. veckans drink och tack till mm. den och den och sådär gratis reklam och då får hon mm. de här unga tjejerna som följer mm. henne och alltså hon sa det själv, det är skitläskigt mm. hela den här ja, man blir så transparent och kanske i fel sammanhang så det gäller ju att välja var man vill synas idag mm. och hela den här stressen som är för yngre personer har du, för nu när vi kommer lägga ut den här podden, då kommer det vara mitt i sommar tror jag. Mm. Har du några tankar och lämna med dig till barn? Till barn? Ja till, trygg, ja, till barn som kanske inte är så himla trygga ja. hemma. Och ser en massa saker. Jag för... kan ju, du spelar inte in nu, eller? Jo. Ja. Jo, men jag kan ju säga då att... Um... Rent ut jag säga, rätt ut i podden. Mm. Om du har en mamma eller pappa som du tycker gick för mycket. Eller om du är bara är orolig mm. för, någon, för någon. Eller mot mm. dåligt själv. Alltså Trygga Barnen mm. har öppet sju dagar i veckan. Mm. Dygnet runt. Mm. Och det är bara att ringa. Ja, det är bara att ringa. Och vi har ett, Det står på tryggabarnen.org i en mm. hemsida. Vi svarar i vår fotelefon. Skulle vi inte svara så är det bara. Det handlar om sekunder till vi ringer tillbaks. Ja. Det går att mejla. Och det viktigaste är att det finns hjälp att få. Mm. Så vi kommer hjälpa dig. Och istället för att ha ont i magen. Och utveckla makatarr. Eller anorexia. Eller bulimi. Mm. Eller vad sjutton det kan bli för konsekvenser. Mm. Ring oss. Mm. För du är, inte, alltså jag kan säga så här, du är inte ensam. Mm. Och om man är förälder och lyssnar på det här. Och tycker gud vad mycket skit de snackar. Mm. Det gör väl ingenting med ett glas vin. Mm. Vi kan ta ett litet glas vin. Är det ju många ja. som säger. Som ja. dricker tycker jag. Och då undrar jag hur små glas de har. Vad kan man säga till en person som tänker så? Alltså jag tycker, Utifrån mina våra ja. erfarenheter så tycker jag att... Alltså du kan absolut tycka att det är inga problem. Nej. Och då är, vad är det, 14, vad är det, 16 mm. centivit ja, eller sånt där. Ja. Men jag tycker att om du är på middag. Jag kan ju, nu talar jag ut utifrån egna ja. från i tre. Och vad mina barn har sagt till mig. De var jättearga på mig för att jag inte skaffade barnvakt när vi gick på fest. Mm. För att barn tycker, alltså de kan se glada ut och skratta. Men när de är 18 år så kommer de komma ihåg de här mm. festen att det var ingen kul. Och framförallt tror jag det här. Somna på soffan borta. Bli hemburen i en bil. Mm. Vakna upp. Få en puss på kinden eller på munnen av en mamma eller pappa som luktar jättekonstigt. Mm. Och sen vakna på morgonen och så har man en trött mamma eller pappa. Mm. Då tycker jag så här att om man är på fest. Då kanske en ska vara lite, ta, vara lite mer försiktig än den andra. Så att en är, är nykter. Mm. Och jag kan ju berätta. Det var ju Madeleine huvud som är en av mina förebilder. Hon mm. är professor i juridik. Ja. Hon gick ju ut bara i förra året till Almedalen och tyckte att det skulle bli lag på att en i familjen alltid ska vara nykter. Mm. Det blev ju värsta rabalden. Men hon sa så här, det var precis som när lagen om AGA kom. som mm. blev det ju helt, ja men det var ju värsta upploppen mm. i Sverige. Och sen blev det en lag. Men jag tror, innan hon, jag tror hon gjorde det här bara för att provocera. Mm. För hon vet ju själv att det inte kan bli lag på det. Mm. Men vi har fått ett större medvetande. Och sen om jag ändå har chansen så skulle jag vilja säga till vuxna människor. För om ni själva inte dricker så mycket och, och, och har problem så kanske ni har kompisar. För jag menar, det är 385 000 barn i Sverige som lever i riskmissbruk och mm. runt varje alkoholist så går det minst fem personer som mm. mår dåligt. och Jag vet inte om det är en miljon som är, dricker i Sverige. Alltså det är ju, Stora höga siffror. Ja, det är 10 av Sveriges mm. befolkning. Så skulle jag vilja säga så här. Och, kan, och vi har en kampanj på Tryga barnen som heter Nu vill jag våga fråga. Mm. Jag skulle vilja ge dig som lyssnar ett råd. Det är att se dig omkring. Våga fråga barnet. Om du ser att ett barn var dåligt. Men framförallt också våga stå kvar. Fråga inte bara hur mår du? Och sen så får du inget svar. Så våga, utan det är då du ska... Men hur är det egentligen? Mm. Jag tror det är jätte, jätteviktigt. Lite grann att våga... Vad ska man kalla det för bry sig, mm. lägga sig i andra barns mm. liv jag vet inte vad som hände klockan sex innan mm. för barnliga... innanför dörrarna nej. Nej. även de tjusgästar mm. liksom, så att det är ska... och du kan se det på så många alltså du kan se det på så många tecken mm. och är det någon som du är orolig för som du tror mot mm. dålig bjud hem ta med dig barnet hem på middag med mm. dina barn och då, och, och, för att jag tror att vi saknar idag väldigt mycket närvarande föräldrar mm. så dina ledor på något sätt det är som kunskap och ansvar och mm. närvaro mm. Är det de Ja, bra att, sammanfattning, ja, tack Lena det är det det handlar om, att skaffa sig mera kunskap så man vet vad lever jag i för liv, vem är jag själv och mm. hur hanterar jag och ta ansvar för sig själv och titta utanför grinden ja. liksom på ja, det. finns där, ja, kan jag göra ja. någonting och vara närvarande Jättehärligt att äntligen få träffa dig och prata så här om dina verksamheter med sammit och med trygga barnen som är en verkligen en växande rörelse. Mm. Hoppas vi över hela Sverige. Alltså med platser där. Om vi startar nu ja. ett samarbete med Gotland. Bra. Ja. Och ja, det kommer och att... Jag tror det kommer att hända. Ni får följa ja. oss på Facebook ja, och Instagram ja. och och hjälpa oss hjälpa, mm. för det är det det handlar om. Och framförallt... CL. Och mejladressen är... Kontaktattryggabarnen.org uh -huh. mm. Och där finns det också hjälptelefonen. Uh -huh. Som man bara ringer. Kan vi säga det telefonnumret, kan du det? Mm. Nu ska vi klippa ihop där här. För här kommer telefonnumret till Trygga Barnens hjälptelefon. Mm. Det är 072... 711 71 72. Mm. Lätt och bra. Mm. Ring det om du behöver hjälp i sommar. Och tack för att du kom hit, Agneta. Ja, härligt Lena. Jag är jätteglad att få prata med dig. Härligt. Mm.